були їй потрібні. І ще усвідомив, що завжди хотів і зі свого боку відчути її тендітне тіло у таких ласкавих, щирих обіймах. Не так, як тоді в гуртожитку. Хоча чому ж? І так теж, звичайно, хоча то було інше, справжнє божевілля. А зараз, своїми думками, він наче навіяв і її спогади. Бо Юлія запитала. «А знаєш, чому я так вчинила? Тоді в твоїй кімнаті. Що саме ти маєш на увазі, – не зрозумів він. Чому наважилася, чи навпаки? Чому так і не дозволила собі? А що тебе більше цікавить? Я гадаю, мені зрозуміло як перше – так і друге. На той момент, напевно, тобі хотілося мене так само, як і мені тебе. Тому ти роздягнулася і лягла поруч. До речі, на тобі був цей пістолет, тому я й мав відвернутися, так? Так, промовила вона. А чому тоді, по-твоєму, я пішла? Внизу в машині сидів Гайдукевич. Це був би надто цинічний вчинок. Ти на таке не здатна. Я дійсно не здатна на цинічні вчинки, погодилася Юлія, але справа не в тому. Якби я приспала з тобою, існувала б ймовірність завагітніти. Якщо б таке сталося, це могла б бути дівчинка. У цьому разі Андан, який я нашу, автоматично передався б їй. Тоді вони прийшли б уже не за мною, а за моєю донькою. Ти міг би свідомо віддати власну дитину на поталу таким істотам задля власного порятунку? Гадаю, ній сказав Сергій, я розумію тебе. А що до першого? ти майже вгадав, продовжувала вона, з невеликою похибкою. Що ти маєш на увазі? Я, я, звичайно, хотіла з тобою все так, але, розумієш, у мене останнім часом з'явилося переконання, просто нав'язлива думка, що все це скінчиться погано, що мене чекає Ну, словом, те, що я розповідала тобі. Тому хотілося спробувати, ну, хоча б один раз у житті. Як це? Коли тебе кохає чоловік у ліжку. Тим більше, так, тим більше це був ти. Я не розумію, промовив Сергій Збентежний цією плутаною фразою. Ти хочеш сказати, що жодного разу не була з чоловіком? Так, знаєш, якось не довелося, а зовсім розгубився Сергій. А Гайдукавич він що? Е. Тепер Сергій зовсім замок, не знаючи, як взагалі говорити далі. Та Юлія полегшила йому завдання. «Ні», – сказала вона, – «Він не... Е! Гайдукевич мій батько!» «Батько! А на біса це все, ця вистава!» «Довго пояснювати», – відповіла Юлія, – «так було зручніше. Ми ж змушені були вести потайливий спосіб життя». Особливо я. Це б викликало підозри, всі ляккі чутки. Уяви собі батько, який ховає доньку від усіх. Молоду дружину чи коханку – це вже інша справа. Ой, з вами не скучиш!» – якось сумно промовив Сергій. І він теж вірить у харгілонів. «Він знає про них», – сказала вона. З цією лише різницею, що вони не становлять для нього безпосередньої загрози. Але він мічений, адже мій рідний батько. І якщо уявити собі жахливе, що він зараз помирає десь у тій щелині, то, то що? То їхній посланець може з'явитися, скориставшись його тілом. У мене кров стигне від самої думки про це. Я не зможу підняти на нього руку. «Давай не будемо про це», – попросив Сергій. «Мені, повір, дуже прикро, що так сталося. Але ти мусиш зрозуміти». «Я розумію», – сказала Юля, глянувши на нього. «Ми спровокували тебе на це. Так мало статися». Непевно нам потрібно йти. Вона вже не тремтіла, а рука його продовжувала відчувати крізь куртку її витончене тіло, що примушувало завмирати все всередині. Цього не можна було дозволяти собі заохочувати, ніяк не можна. Непомітний рух плечима примусив його руку забратися, а куртку сповзти донизу. Так, ніби Юлія прочитала його думки. Увесь цей час вона не випускала зброї. «Ходімо», – сказав Сергій, підводячись і даючи їй руку. «Мені дійсно шкода, що втравила тебе в це», – промовила Юлія, дивлячись йому в очі. Я дійсно намагалася повернути назад, але результати твоїх намагань я досі відчуваю, посміхнувся Сергій, без будь-якої злості або сарказму, погладивши її пощаці. Не приймайся, прорвамося. Щокка під рукою була ніжною, його пальці торкалися самими кінчиками цього прекрасного обличчя. Великий застиг на куті курота вказівний на нижній повіці, а решта вже відчували волосся, що повибивалося з зачіски. Саме зараз і зрозумів Сергій, наскільки програє тій, кого щиро бажав боронити до останнього байдуже від кого, умінні приступити через себе. Не було зараз такої сили, що дала б йому змогу самому б відняти руку і втратити всі казкові відчуття, які дарував цей дотик, посилений поглядом знайомих очей. Юлія увімкнула ліхтар на кассі він загасив свій, і вони рушили далі. І знову при перших кроках Сергій озирнувся і пригальмував.